6. Ahogy az ajtó félre csúszott, Lopéhoz hankullámként csapott be a szobában zajló beszélgetések kavalkádja. A nő, aki belépett a belső helyiségbe, döbbenetesen csinos volt. Magas, izmos, a feje bal oldalát kopaszra borot váltatta, a jobb oldalon a válláig ért vörös haja. A szeme kék volt, a szája kicsi, az orra akár a sas nem használt sminket, és a bal fül címpájába szúrt gömb alakú ezüst fülbevalótól eltekintve ékszert sem viselt. Egyszerű vászonnadrág és hozzápasszoló hosszú ujjú ing volt rajta. A ruházatán látni lehetett a foltokat, ahol korábban jelzések és felvarrók lehettek. Ezek közül egyet sem hagyott magán. Lópi gondolatban feljegyezte magának, hogy az interjú során rá kell majd kérdeznie, a nő miért távolította el azokat a jelzéseket, amelyek alapján esetleg be lehetne azonosítani? Talán nem volt büszke arra az egységre, amiben szolgált? Vagy a szolgálati helyjel esetleg az elvégzett feladattal volt valami gond? Hamarosan kiderül, gondolta. Első pillantásra megállapította, hogy a nő teste a ruha alatt izmos, kemény, edzett. Ilyen alkarja csak is azoknak lehetett, akik brutálisan és rendszeresen edzettek, még akkor sem hagyják ki a testgyakorlást, amikor éppen nem végeznek aktív szolgálatot. Igéretes, futott át az agyán, de közben emlékeztette magát, hogy látott már ilyet. Nem is csak arról volt szó, hogy a külső megtévesztő lehet, sokkal fontosabb volt, hogy az edzettest általában nem elegendő bizonyos feladatok végrehajtásához. Az íróasztalba épített projektor felé mozdította a kezét. Megjelent előtte a vele szemköztálló fiatal nő, lassan forgó hologramja és a szokásos adatlista, amelyet Lopé a szeme tudott lejebb vagy éppen feljebb gördíteni. Merjem Tadik mondta. Örvendek. Karl Lopé őrmester vagyok. Én fogom elvégezni az interjút. Foglaljon helyet! Köszönöm, hogy fogadott Lopé őrmester. A nő leült és elmosolyodott. Kissé erőltetett volt a dolog, de úgy gondolhatta, az adott helyzetben ezt kell tennie. Lopé tapasztalatai szerint valamennyi használható jelentkező ideges volt, legalábbis az elején. Azok, akik nem éreztek feszültséget, nagyon hamar megkapták az elutasítást, épeszű parancsnok nem venne be a csapatába elbizakodott embereket. Lopi átfutotta a nőre vonatkozó adatokat, némelyiket hangosan felolvasta. Iskolai tanulmányok, szolgálatban szerzett tapasztalatok, kitüntetések. Nem házas. Egyetlen hosszú távú kapcsolata volt, ami két évvel ezelőtt véget ért. Az őrmester a nőre nézett. Az eddigi pályafutását, korát és külsejét figyelembe véve meglepőnek találom, hogy nem talált magának egy megfelelő férfit. A nő megvonta a vállát, pószt váltott a széken. Figyelembe véve a pályafutásomat, a koromat és a külsőmet, elég nehezen találok olyas valakit, aki megfelel az elvárásaimnak. Lopé elnyomott egy mosolyt. A hajó legénységét párok alkotják, a telepesek is párokban érkeztek. A biztonsági csoport tagjai nem, de ezt valószínűleg tudja, Egyébként nem is bajlódott volna a jelentkezéssel. A szeme előtt lebegő listán megjelent egy kékkel írt sor. Van itt egy rövid bejegyzés, bizonyos Emba a Mi történt vele? Miért nem működött a kapcsolatuk? Rajta kaptam. Valaki mással? A nő udvarjas, de monoton hangon válaszolt. Később megpróbált bocsánatot kérni a kórházi ágyán. Lopé bólintással jelezte, érti a helyzetet. Tovább léptette a listát. A bal szemével kettőt pislogott, az adatfolyam mozgása megállt. Itt az áll, hogy az illető azért távolodott el öntől, mert ön túlságosan sok az aktív szolgálat során kapott feladatokon túlmutató tevékenységet végzett. A nő kisi összeszorította a ajkait. A legtöbb embernek ez nem tűnt volna fel, vagy ha mégis, nem tulajdonítottak volna jelentőséget a dolognak. Lopé nem tartozott közéjük. Mint az összes többi jelentkezőt, ezt a nőt is folyamatosan figyelte, amióta csak belépett az ajtón, minden rezdülését észrevette, minden sóhajtását elemezte. Nem értem, a magánéletemnek mi köze van a jelentkezésemhez, mondta a nő kisé ingerülten. A múltam úgyis semmivé válik, mivel örökre elhagyom a földet. Lopéki sé előredült. Viszont az társaitól nem válik meg örökre. Olyan pozícióba kerül majd, hogy figyelnie kell a többieket, esetleg éppen magát fogják segítségül hívni, hogy igazságot tegyen bizonyos kérdésekben. Az ilyen feladatok elvégzéséhez szükség van némi empátiára. Valamennyi pszichológiai tesztet teljesítettem. A nő arca ismét kifejezéste lenné vált. Valószínűleg jók voltak az eredményeim, egyébként most nem ülnék itt maga előtt. Lopé bólintott. Amikor elvégezte azokat a bizonyos teszteket, tisztában kellett lennie azzal, hogy részt kell majd vennie egy beszélgetésen, amelynek során az interjúzást végző személy bármilyen kérdést feltehet önnek, bármilyen tollakodó jellegű, vagy látszólag jelentéktelen dologra vonatkozó kérdést. Elnézést. A nő arcán ezúttal szélesebb volt a mosoly. Csak arról van szó, hogy tudom, számomra ezen az interjún áll vagy bukik minden. Egy kicsit ideges vagyok emiatt. Nem is kicsit. Megértem. Lopé a szemmozgásával maga elé kérte a lista egy bizonyos részét, amit azután felnagyított. Ez minden esetre magyarázatod ad arra, miért ilyen szapora a szívverése, miért emelkedett meg a vérnyomása, és a neutrális mintázatai miért utalnak arra, hogy kitérő válaszokat ad a kérdéseimre. Alig észrevehetően megrándult a nő egyik csinos formájúra szedett szemöldöke. Hazugsággal vádol? Ki? Én? Lopé sértődött arcot vágott. Én aztán nem. Soha nem tennék ilyet. Az adatsorra mutatott, amit a vele szemben ülő nő nem láthatott. A nő fészkelődni kezdett a széken, látszott rajta, megpróbál uralkodni az indulatain. Nem fogok itt ülni és hagyni, hogy sértegessenek, jelentette ki. Különösen nem egy olyan program keretein belül, amiről azt sem tudom, kik állították össze, és milyen célt szolgál. Ez teljes mértékben érthető. Könnyen korrigálhatunk a dolgon. Lopé egy mozdulatot tett a bal kezével, aminek az lett a következménye, hogy a jelentkező előtt is megjelent az adatlap. A program nem állítja, hogy ön hazudik. Megkeményedett a hangja. Ezt ön mondta. A program azt állapította meg, hogy kitérő válaszokat ad. A kitérő válasz nem azonos a hazugsággal, viszont felkelti a gyanút. Ha nem hazudik, akkor valószínű, hogy megpróbál eltitkolni valamit. Előrébb hajolt, át a Szentili asztal pereme fölött. – Mondja, mi szedik? kérdezte halkap hangon. – Mi az, amit eltitkol? – Én semmit sem titkolok el. A nőn látszott, hogy megpróbál uralkodni magán, ennek ellenére sem sikerült megakadályoznia, hogy a hangja felerősödjön. – Mi hasznom lenne belőle? A villend jutani elől akkor sem titkolhatnék el semmit, ha ez lenne a szándékom. Ezt senki sem tudja megcsinálni. Még maga sem. Lopi hátra Ez Ezt csak akkor tudhatja biztos, ha már megpróbálta és kudarcot vallott. A nő dühösen felpattant a székéről. Felejts el az egészet. Elegem van. Megfordult, a külső helyiség felé bicentett. Odakint harminc-negyven ember vár. Válasszon egyet közülük. Nekem elég volt ebből a baromságból. Ezt a döntést valóban meghozhatja. Az őrmester mozdult, hogy felálljon. Viszont én még nem végeztem önnel, misztedik. Van még két további kérdés, amit úgy gondolom fel kell tennem. Kedvesen elmosolyodott. Pusztán csak azért, hogy teljes legyen az interjúról készült jegyzőkönyv. Nem gond, ugye? Felállt és a székre mutatott, amiről a nő pár pillanattal korábban ugrott fel. De igen, gond, vágott vissza tedik. Már így is éppen eléggé tönkrevágta a reputációmat, Mr. Lopé. Nem hagyom, hogy még jobban Tönkre Tönkrevágtam. Lopé biztos volt benne, csak olyan kérdéseket tett fel a nőnek, mint a korábbi interjúk során a többi jelentkezőnek is. Olyan kérdéseket, amelyekből megismerheti a vele szemben ülő jellemét, tisztázhatja az illető múltjának homályos részeit, és közben megfigyelheti azt is, hogy az interjú alany hogyan reagál, amikor valaki a magánügyeiben kotorászik. Voltak, akik hazudtak, voltak, akik mellé beszéltek, néhányan megsértődtek, de a jelentkezők többsége nyugodtan és őszintén válaszolt, függetlenül attól, hogy mennyire volt zavarba ejtő a kérdés. Meriem tedik azonban nem így reagált. Ő egyszerűen el akart menekülni a dolog elől. Lopénak programra sem volt szüksége ahhoz, hogy ezt megállapítsa. Látta a nő szemén, látta megfeszülő izmain, hogy menni akar. Megtehette volna, hogy egyszerűen elereszti, és behívja a következő jelentkezőt, de Tedig felpiszkálta benne a kíváncsiságot. Sokkal jobban érezte volna magát, ha a nő egyszerűen káromkodni, vagy átkozódni kezd, emiatt még nem zárta volna ki biztosan az esélyesek közül. Ám Tedig nyíltan védekezni kezdett, kitért, menekülni próbált. Vajon miért? Csak egy-két gyors kérdésről van szó, misztedik, mondta. Közlömönnel még nem zártam ki az esélyes pályázók közül. Ahogy megkerülte az asztalt, ismét a székre mutatott. Ha megtenné, hogy visszaül? Nem. A nő eltávolodott lopétól az ajtó irányába lépett. Nem ülök vissza, már megmondtam, végeztem. Hagyom, hogy inkább másokat zaklasson. Lopé sajnálkozó fejcsóválással közeledett a nőhöz. Néhány rutinszerű kérdés feltételét aligha lehet zaklatásként értékelni. Eddig még egyetlen jelentkező sem használta ezt a szót az interjúra vonatkozólag. Kinyújtotta a kezét, szeliden megfogta a nő meghökkentően izmos alkarját. Tedik lerázta magáról Lope kezét. Hagyjon, békén őrmester, keressen valaki más! Ahogy az ajtó kinyílt, és Lopé ismét felemelte a kezét, hogy visszatartsa a távozót, Tedik rúgott. Kemény és gyors, magasra küldött rugás volt. Lopé ösztönösen maga elé kapta a karját, hogy blokkoljon, de a támadás erejétől így is hanyatt tántorodott, és az íróasztal felé hátrált. – Megállni! – üvöltött az őrmester az irodából kiviharzó nő után. A várakozó jelöltek közül egy sem mozdult, egy sem próbálta megállítani Tediket. Hé, megállni! A jelentkezők meglepetten bámultak az őrmesterre, aki szintén kirohant az interjú szobából. Akik történetesen álltak, azok kapták magukat, hogy Lopé félrelöki őket az útból. Lopé szemelől tévesztette a rohanónőt. A folyosó végén a liftek előtt megállt. A cég alkalmazottai riadtan és értetlenül néztek rá. Magas nő, a huszas évei végén jár, féloldalas vöröshaj, vakkantotta az őrmester. Merre ment? Tucatnyi elképet hivatalnok bámult rá. Mondja már meg valaki az Istenit! Végül egy idősebb nő, az öltözékéből ítélve középvezető lehetett, szólalt meg. Lopé tőle várta legkevésbé, hogy válaszolni fog a kérdésére. Arra? Azt hiszem? Jobbra mutatott. Lépcső! Az automata ajtónak alig volt ideje kinyílni a rohanó őrmester előtt. Amint átjutott, kettesével, hármasával szedve a fokokat, rohanni kezdett lefelé a lépcsőn. Ezúttal jól jött, hogy a lépcső mellett nem építettek ki tűzesetén használandó menekülő csúzdát. Ha történetesen van ilyen, tedik már biztosan leért volna a földszintre, és biztosan belevész a torony körül állandóan hullámzó embertömegbe. Ahogy Lope a korlátra támaszkodva leugrott néhány lépcsőfokot, tőle balra valami nekiütődött a falnak. Fényvillant, recsenő hang hallatszott. Erős ózonszak csapott az őrmester órába. Ha a pozitív töltéssel rendelkező plastik lövedék eltalálja, az elektronok egyetlen pillanat alatt beleizzanak az idegrendszerébe, rövid időre megbénítják a testét. Nem lett volna képes kontrollálni az izmait. Fejjel előre lezuhan a lépcsőn, és csak a következő fordulóban áll meg. Ebben a kategóriában léteztek olyan lövedékek is, amelyek képesek voltak előidézni egy szívinfarktust, amiben természetesen könnyen belehalhat az ember. A plastik lövedéket és a hozzátartozó telepet nem feltétlenül mutatták ki az épületbe telepített biztonsági rendszerek, különösen akkor nem, ha mondjuk egy álcázott táskában hozták be őket. Lopé elhatározta, később intéz egy-két keresetlen szót a torony biztonsági őreihez, feltéve, hogy addig nem lövik le. Ahogy tovább haladt lefelé, rálőtték a második lövedéket is. Ez a fejéhez olyan közel csapódott be a falba, hogy azonnal elzsibbasztotta a jobb fülét és a fél arcát. Tudta, a következő hat óra folyamán hiába próbálna enni vagy inni, mindenki fordulna a szájából. Egyelőre persze nem érdekelte semmi ilyesmi, most csak azzal foglalkozott, hogy elkapja az együttműködése nem igazán vágyó Tediket. Nyilvánvaló volt, a nőt nyomasztotta valami, ami sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint a szexuális vagy szerelmi életére vonatkozó kellemetlen kérdések. Lopé lassított. lelassított. A nőnél fegyver volt, nála azonban nem, ezért gondosan kellett megválasztani a helyet, ahol megpróbálja harcképtelenné tenni. Ráadásul nem is halogathatta sokáig a dolgot. Tedik a magassága és a frizurája miatt különleges volt ugyan, de nem egyedi. Ha sikerül kicsusszanni a gyalogosok közé, López, tudta, ebben az esetben bottal ütheti a nyomát. A lehetőségei korlátozottak voltak. A lármát csap az előtérben, fennáll annak a kockázata, hogy általános pánikot kelt, megrémiszti az ott tartózkodó több száz alkalmazottat és látogatót. A biztonsági őrök is gondot jelentettek. Bár az épületőrzői közül egy sem rendelkezett halálos fegyverrel, egy tömegkontrolláló eszközből rosszul leadott lövés is komoly sérüléseket okozhatott, különösen a gyengéknek vagy az idősebbeknek. Bizonyos értelemben véve, Lopé ugyanazokat a mentális szimulációkat futtatta le, mint mondjuk egy csatatéren, azzal a különbséggel, hogy itt csupán ketten küzdöttek, és a kettő közül az egyik fegyvertelen volt. Ez persze nem azt jelentette, hogy ő teljes mértékben védtelen, de még a közelharcra legjobban kiképzett katona sem győzhet le, egy felfegyverkezett ellenfelet, bármilyen gyenge is legyen az. Ráadásul a vöröskéről sok mindent el lehetett hinni, de azt, hogy gyenge és képzetlen, speciál nem. Lopé agyában egyetlen kérdés zakatolt. Vajon mi lehetett az oka, hogy a nő szó szerint elmenekült az interjú elől? Lehet, hogy látta rajta a gyanakvás jeleit? Az élete során a férfinak szokásává vált, hogy utána járjon annak, ha valaki rosszat akar neki, főként akkor, ha az illető rálőtt. Az ellenfelei és ellenségei motivációi általában világosak és érthetőek voltak, de időnként némi nyomozás kellett a kiderítésükhöz. Ezúttal azt akarta kideríteni, mi motiválta Tediket. Végre kijutott a félemeleten lévő csarnokba. Körbenézett, de sehol sem látta a nőt. A hely szerencsére tágas volt, és nem túlságosan zsúfolt. A látogatók és az alkalmazottak többsége az emeleti irodákban, vagy a földszinti átriumban tartózkodott. Körülötte aranyozott oszlopok és korlátok, mintás fémfalak csillogtak, a v jutani dolgozó, szorgalmas takarító droidjai minden tisztán tartottak. A fémes környezetben idegennek hatottak az organikus élőlények. Végül mégis felfedezte Tediket, aki éppen a földszintre vezető két széles lépcsősor egyike felé tartott. Gyorsan haladt, de nem futott. Nyilván nem akarta magára vonni a figyelmet. Plastik pisztolyát már nem tartotta a kezében, de Lópi biztosra vette, hogy nem vált meg tőle. Megpróbált beleolvadni a tömegbe. Talán úgy gondolta, sikerül lerázni a magáról üldözőjét, talán azt hitte az őrmester valahol rossz helyen fordult be, esetleg megállt, hogy segítséget hívjon. Ezt hiszi, mert még nem tudja, ki vagyok, gondolta Lopé. Valakit nem azért találnak alkalmasnak arra, hogy betöltse egy telepes hajón dolgozó biztonsági osztag vezetőjének a pozícióját, mert hajlamos arra, hogy könnyen visszavonulót fújjon. A mit sem sejtő embereket használva fedezékként, apránként sikerül csökkentenie a közte és tedik közötti távolságot. A nő egy alkalommal visszafordult, hogy ellenőrizze, nem követi -e valaki. Lopénak még időben sikerült behúzódni az egyik oszlop mögé, megbújnia az ívelt kivetítő egység mögött, amelynek köszönhetően úgy tűnt, mintha az oszlopot egy nesztelen vizesés venné körül. Abban a pillanatban, amikor Teddik ismét a lépcsősorokra nézett, Lopé kilépett a takarásból és folytatta az üldözést. Azzal számolt, ha a nő nem kezd pánikszerű menekülésbe, akkor még azelőtt sikerül utolérnie, hogy eléri az épület biztonsági állomását. A kifelé tartókat természetesen nem ellenőrizték, de Lopé tudta ott, azon a helyen elcsípheti tadiket, azonosíthatja magát és igénybe veheti a biztonsági őrök segítségét. Senki sem foglalkozott vele, ahogy a nőt követve elindult lefelé. A lépcsősor széles volt és csillogó, egy régi mozifilmben szereplő, jóval keskenyebb lépcső mintájára építették meg. Lopé úgy húsz lábbal maradt le, amikor Teddy lelépett az utolsó fokról, és elindult az átriumban. Pár másodperc alatt egész közel kerülhettek a torony főbejáratához. Lopé teljesen biztos volt benne, hogy el fogja kapni a nőt, és lefegyverzi, mielőtt ismét előránthatná elrejtett pisztolyát. Valami megzavarta, az elszám tervezgetésben, tőle balra valami zavartámat. A főbejárat középső részének közelében éppen a márványpadlóba épített, színes ipari üvegből kirakott hatalmas vélen jutani logó mellett két alak dulakodott. A nő alacsony volt és napbarnított, a szeme hatalmas, az ajka telt, ellenfele vékony, de izmos férfi, az építőmunkások jellegzetes öltözékét viselte. Az arca tökéletesen passzolt a ruházatához. Úgy nézett ki, mint azok, akik 15 évet töltenek el az egyetemen, de minden eredmény vagy haszon nélkül. Lopé meg is elkerekedett, amikor megpillantotta a férfi kezében a szónikus emelőt. A szerkezet, amely a szónikus energia felhasználásával volt képes nagyobb kő vagy fémdarabok elmozdítására, szerszámnak minősült, így a biztonsági ellenőrzések során Általában átteresztették. Lopé ismerte az eszközt, tisztában volt vele, hogy nagyon könnyen más célra is fel lehet használni, például egy célzott hangrobbanással el lehet távolítani a célszemély fejét a nyakáról. Az őrmester a padlóra vetette magát. Az emelőt megfelelő vastagságú és hatásfokú hangtompító búrok vette körül, ennek ellenére mégis iszonyatos dörej hallatszott, amikor kibocsátotta magából az energiát. A alakban terjedő hangullámok a csarnokban tartózkodók közül senkit sem érintettek meg, viszont hatalmas lyukat ütöttek az átlátszó, négy emelet magasságú külső falon. A következő pillanatban aztán, ahogy Lopé számított rá, kitört a pánik. Alkalmazottak és látogatók menekültek sikoltozva abba az irányba, amit éppen biztonságosnak véltek. Becsületükre legyen mondva, a biztonsági személyzet több tagja is megfelelő módon reagált, fegyvert rántva elindult a szónikus eszközt használó férfi felé. Elindultak, de az elszabaduló káosz miatt nem érhettek oda hozzá. Lopé felemelte a fejét, és látta, hogy az alacsony nő nem is próbál menekülni, sőt, nekiugrik a nála jóval termetesebb férfinak. A másik irányba fordította a fejét, és megpillantotta a vörös hajú nőt, maki a többi menekülővel együtt a falba robbantott léken keresztül próbált kiútni az elvileg biztonságos utcára. Mielőtt keresztül lépett a nyíláson, a nő hátrakapta a fejét, és egyenesen lopéra nézett. Egy-két másodpercre találkozott a tekintetük. Ennyi idő éppen elég volt ahhoz, hogy lopé megértse a helyzetet. A nő nem azért lassított le, mert úgy gondolta, ő már nem üldözi. Nem, azért vett vissza a tempóból, mert a társa itt az előcsarnokban várt rá. A hajú nő tudta, hogy ő a nyomában van. Lopé rádöbbent, nem sok hiányzott ahhoz, hogy belesétáljon egy halálos csapdába. Felugrott a padlóról, és a dulakodó páros irányába rohant. Tudta, az adott helyzetben az a legfontosabb, hogy kivegye az ismeretlen férfi kezéből a szónikus eszközt, mielőtt az újra feltöltődik, mielőtt újra használni lehet. Majdnem biztos volt abban, hogy a második hangullámot is sikerül megúsznia, a csarnok azonban tele volt rémült emberekkel, sőt, családokkal, gyerekekkel. Amikor észrevette a feléje rohanó őrmestert, a férfi eleresztette a szerszámot, és megpróbált megszabadulni az őt folyamatosan támadó nőtől. Egy zsúdós mozdulattal akarta átdobni a nőt a jobb válla fölött, apró ellenfele azonban kitért a fogása elől, legugolt, majd két lábbal előre rúgva, végrehajtott egy olyan lábkaszálást, amivel nem csupán az bizonyította be, hogy ért a harcművészetekhez, hanem azt is, hogy remek gimnasztikai képességekkel rendelkezik. A férfi alól mindkét lába kisodródott, az izmos test eldölt, csattanva a fényes márványpadlóra zuhant. Nem sokáig maradt lent. Ahogy felpattant, a közeledő őrmesterre nézett. Lopé ekkor még viszonylag távol volt tőle, így a fickónak esélye lehetett arra, hogy megszökjön. Az inge alól előrántott egy kést, magasra emelte és rárontott az alacsony nőre, aki elállta előle a lifthez és a lépcsőhöz vezető utat. A nő megtehette volna, hogy egyszerűen kitér a férfi elől, de másképp döntött. A helyén maradt, várta a támadást. A férfi magasra emelte a kést, ez inkább ösztönös mozdulat volt, mint profiózillő. illő. Ahogy a penge az arca felé közeledett, a nő félrerántotta az alkarját, blokkolta a férfi támadását, megragadta a csuklóját, felfelé és közben hátrafelé húzta, csavart rajta egyet. A férfi fájdalmasan felnyögött, amikor a nő hátrarántotta és megfeszítette a karját. – Dobd el, mordult rá a nő. – Dobd el a kést, vagy eltöröm akarod! Amikor látta, hogy a fickó nem teljesíti a parancsot, még fejjebb a váll irányába húzta az alkart. A férfi arca összerándult, ismét felnyögött. A is a márvány padlóra esett. Ennyi elég volt a nőnek ahhoz, hogy kissé enyhítsen a kar feszítésén, ami viszont a férfinak volt elég ahhoz, hogy szabadulni próbáljon. Hátra rúgott a jobb lábával. A bakancsa óra éppen csak súrolta a félreugró nő combját. A nő miközben kitért, kirúgta a férfi alól a másik lábát. A fickó előre zuant, és az arca a padlóhoz csattant. Törött órából vér a homloka pedig úgy repett szét, mint egy tojáshéja. Ott maradj! A nő hangja nyugodt és parancsoló volt. Meg sem otcany. A férfi nem mozdult. Mire az őrmester lihegve odaért hozzá, az arcából és a koponyája előső részéből már túlcsányi vér került a padlóra. Lopé felmutatta az igazolványát a feléje tartó három biztonsági őrnek akik hol őt nézték, hol pedig a padlón fekvő kisérángatúdzó vérző alakot. Riasszák a toronymentő szolgálatát, küldjenek le ide egy csapatot, mondta Lopé, majd összepréselt ajkakkal végigmérte a férfit, aki végezni akart vele. Meg kell próbálnunk megmenteni ezt a nyomorultat, meg kell tudnunk, kicsoda, miért jött ide, ki küldte. A falba robbantott nyílásra nézett, amin keresztül folyamatosan menekültek a riadt emberek. A lég az utcán, sehol a közelben nem látta a magas, vörös hajú félig kopaszra borotvált fejű nőt. Az egyik biztonsági beszólt a kommunikátorába. Lopé jobban szemügyre vette a merénylőt, legugolt mellé, de azután felcsóválva felállt, és átment a közelben lihegő, Őt figyelő, sötét hajú, alacsony fiatal nőhöz. Megállt előtte. A nevem Karl Lopé. Úgy tűnik ön megmentette az életemet. Miért? Megnyugodva állapította meg, hogy a nőn nincsenek sérülések. A nő megvonta a vállát. Számít? Igen, nekem igen, felelte Lopé. De nevezhetjük a dolgot akár szakmai érdeklődésnek is. A nő felnézett rá. Oké. Nem szeretem, ha az órom előtt gyilkolnak meg embereket. Az ilyesmi valahogy bántja a lelkemet. Megláttam a pasast a fegyverrel, és azt tettem, amit állampolgári kötelességem volt megtenni. Maga jól van? Remekül. A nő az őrmester mögé nézett. Egyébként miért akarta kinyírni magát? Lopé elgondolkodott. Fogalmam sincs. Éppen emiatt reménykedtem abban, hogy életben marad. Elnézett a nő mellett. Az egyik távoli szolgálati lift irányából egy mentős csapat érkezett, az ápolók egy lebegő hordágyat irányítgattak maguk előtt. Egyébként átkozott túl frusztráló az egész. Ismét a megmentőjére nézett. Nem jutalom az életem megmentésért, de mivel már amúgy is mindjárt dél, ha megengedi, boldogan meghívom egy nagyon-nagyon drága ebédre. A nő nem etintett a fejével. Igazán jól esne pár finom falat, de vissza kell utasítanom az ajánlatot. Jobbra fordult, a liftek irányába biccentett. Fél órán belül részt kell vennem egy állásinterjún. Ez olyan lehetőség, amit nem szeretnék elhalasztani. Lopé eltöprengett a nő válaszán, felidézte magában, amit pár perccel korábban tőle látott. Egész véletlenül nem a Vélend Jutani Kovenant nevű hajóján betölthető állásra jelentkezett? A nő hirtelen gyanakvúvá vált, firtató tekintettel nézett az őrmesterre. Miért kérdi? Mi köze hozzá? Kár Lopé őrmester vagyok, a kovenant biztonsági szolgálatának parancsnoka. A nő végigmérte. Szóval maga az, akinek el kellene beszélgetnie velem? Lopé felsóhajtott. Hála a jó égnek, nem lesz több interjú. A pozíciót már betöltötték. A nő elkomorodott. A fenébe. Gondolom, elkésztem. Nem, mondta Lopé ezzel is Éppen időben jelent meg. Mi a neve, közlegény? Beletelt pár másodpercbe, mire a nő felfogta, miről van szó. Lassan bólintott, és közben sikerült visszafojtani a mosolyát. Rosenthal! Sara Rosenthal! Nos, Sara Rosenthal, üdvözlöm a kovenant biztonsági csapatában! Lopé a kezét nyújtotta. A nő készszorítása éppen olyan kemény volt, mint erre számított. Ebéd közben átküldöm a kommunikációs egységére, a szükséges dokumentumokat és a behajózási engedélyt. Persze csak akkor, ha még mindig éhes. Furcsa, de hirtelen tényleg megéheztem, őrmester. Rózentál végignézett magán. Már a balhé előtt is szükségem volt egy zuhanyra, de tényleg. Tudja, őrmester, a zuhanyozás megszállottja vagyok. A személyes higiéniájához semmi közöm, felelte lopé Szárazon. Annyit zuhanyzik, amennyit akar, de csak később. Most el kell beszélgetnünk egymással. Össze kell ismerkednünk. Elmosolyodott. Végül is éveken át együtt fogunk aludni. Egy közös vacsora előtt sohasem alszom együtt férfiakkal. Rózentál már nem próbálta titkolni örömét és háláját. Természetesen önfizet igaz? A véland jutani fizet, bár, ami azt illeti, úgy érzem, most nekem kellene. Hol szeretne ebédelni? Rózentál megnevezett egy közeli éttermet. A választása meglepően jó ízlésről tanúskodott, a hely híres volt és iszonyatosan drága. Ez jó lesz? Olcsóbb étterembe is mehetünk, a gondolja. Remek lesz. Felelte Lopé meglepett arc kifejezéssel. Ami azt illeti, tényleg elkölthetnénk egy kis pénzt. Nem hiszem, hogy az orige hatosról hozzá tudok majd férni a számlámhoz.